Протестите в България са също и за медии на свобода. Е заглавието на коментар в Еурактив с автор Мария Стоянова, бив член на Съвета за електронни медии и журналист. Разширените искания за оставка включват и тази на генералния директор на БНТ, която искат някой от протестиращите. Видяхме и протести пред сградата на БНТ. Подобни процеси вървят и в други балкански държави, където антиправителствените протести се съчетават и с недоволство от тези обществени медии, които протестиращите виждат като проправителствени. В България обаче виждаме и недоволство към определени частни телевизии и частни медии, а на извънредната конференция на ГЕРБ имаше и агресия към журналисти от Свободна Европа. Така казвам добър ден на Николета Дъскалова от Фундация Медии на Демокрация. Здравейте! Здравейте. А, доста факти, доста случки в а, медийния пейзаж, а, които се свързват и с протестите. Вие знаете, че от а, тази сутрин имаме радикално нова ситуация на разчистени палатки, разчистени блокади. Дали а, това ще бъде разчистен или просто изместен протест, не знаем. Дали ще има о, отново протести пред а, Българската национална телевизия, също не знаем. Но, а, Неодавна излезе независимото проучване на Центъра за медиен плурализъм и медийна свобода на Европейския университет за състоянието на медийния плурализъм. Този доклад беше разпространен от Европейската комисия. Вие с професор Орлин Спасов и професор Нели Огнянова сте автори на българската част. И за това ми е много интересно да ви попитам какво виждате на медийната сцена у нас. Ако трябва да направя препратка с вашия Ово, трябва да кажа, че има основания за протести, има основания за гражданско надоволство по отношение на нещата, които се случат с медийната среда. Този тип инструмент, който е един много сложен, много подробен, детайлен инструмент за оценка на рисковете пред медийния порализъм, показва, че всъщност състоянието на медията в България. Световата метафора съвсем не е розова, а по-скоро е ярко-червено като а, символ на, на опасности, на, а, на, на сериозни проблеми, сериозни рискове. А, този подробен инструмент включва, може би ще е интересно на, на слушателите просто с едно изречение да кажа как се изготвя такъв тип доклад. Той стъпва на стандартизиран въпросник а, от 200 въпроса, които са подредени в 20 индикатора, в 4 тематични области. Като тези области са основна защита, пазарен порализъм, политическа независимост и а, социално включване. А, и се прави от... А, този тип се правят от 2013 година, а, на общо европейско ниво. А, това е третото поредно изследване включва всички страни от Европейския съюз, плюс Албания и Турция. Данните от публикувания доклад засягат 2018 и 2019 година и това е важно да, да, да имаме предвид. Нека, а... нека още веднъж да ви попитам за това как изглежда България на фона на останалите европейски държави. Казахте, че и Турция се включва в това изследване. А, пак да кажете, какви са цветовите гами, които индикират, бележат степента на риск за журналистиката в в България е една от страните, които обележат най-високи нива на риск. Всъщност в три от споменатите четири тематични области нивата на риск са високи, много високи. И само в една област, основна защита, нивото на риск е средно. Тоест България е в, наистина, в проблемните зони на Европейския съюз. По отношение на политическата независимост, например, където риска е висок, България редом с други пет страни, т.е. общо шест страни от Европейския съюз, тук изключваме Турция и Албания. Ако искам да се фокусираме само в Европейския съюз, България сред топ 6 по този така, негативен критерий в, в съюза, по отношение на политическата независимост и в топ-3 <съща> по отношение на показатели, свързани с порализма като социално включване, т.е. развитие на, на местни, регионални медии, достъп до медии на различни мълцинства, различни уязвими групи. Това също е важно да, да подчертаем, защото да, откорявам от години е, едни и същи проблеми, свързани с пазарния е, порализъм, т.е. Е. с недостатъчната а, а, а, недостатъчно развитата конкуренция, с а, високата концентрация, с многото наясноти, заобщо как се развива пазара. мисъл, тук, един от а, важните проблеми е липсата на надежни и достатъчни данни за това какво всъщност се случва на, на медийния пазар, кой какво точно притежава, какви дялове точно, кой колко печели, кой какво влияние има и това а, само по себе си е риск и е отчетено като риск от, от този инструмент. Нека да попитам, а, как изглежда редакционната независимост, например, от собствен и рекламодатели, даже когато в ролята на рекламодател се явява държавата? От няколко години ситуацията изглежда много проблематично. Тук, тук са отчетени високи нива на риск от по тези показатели. Същност, медийния пазар, като жизнеспособността на медийния пазар не е особено висока. Това показват приходите в, в, в всички сектори всички наблюдавани сектори. И, и тук трябва да кажем, че на този фон и на фона на а, зачастили а, заплахи срещу журналисти, различни форми на посегателства, а, смъртни заплахи включително, а, всъщност държавата не подпомага една свободна а, журналистическа сфера, а по-скоро се явява един от ключовите фактори а, източник на, на, на, на заплахи. Последно а... да ви попитам... А... Изследвате сигурността на журналистите по тези различни показатели? Едва ли обаче <съща> в вашето изследване влиза защита и чувството за сигурност на журналистите при отразяване на конференции на управляваща партия? Като а, това, което видяхме преди два дена, по време на конференцията на ГЕРБ, пак ще кажа, а, все още няма яснота а, кои са задържаните лица а, ГЕРБ а, през а, своя PR връзките за общ... обществеността на политическа партия ГЕРБ. Никола Николов а, заяви, че агресорите към журналистката от Свободна Европа не са от политическа партия ГЕРБ и не са били делегати, но стои въпроса защо делегатите, които присъстват на а, тази случка не се намесват. Подобен, подобен случай ще попадне ли в един толкова сериозен доклад, който прави сравнение за рисковете пред журналистическата професия на европейско ниво следващата година според вас, О, Да, Да, има всички основания да попадна в подобен случай. Не единствения подобен случай, всъщност, виждаме едно грубо, унизително и безпардонно отношение към журналисти. Uh, фрапиращото тук е, че uh, има риск, uh, когато, не само когато журналистите правят, да речем, разследване, с което могат сериозно да засегнат нечи интереси, а дори когато изпълняват всекидневната си журналистическа дейност, като, например, да репортерстват на, на, на партийна сбирка, нещо, което по принцип не би трябвало да изисква някаква изключителна журналистическа предпазливост в една демократична страна, но виждаме, че а, вие и вашите колеги явно трябва да се съобразяват и с а, подобен род нападки. Което е изключително, а, изключително а, неприятно мисля, че е слаба дума. То е, то е недопустимо. Последно. А, подобен анализ, като вашия, който пак ще кажа, той е част от много по масштабно изследване на медийната ситуация в Европейския съюз, ще залегне ли в оценката на спазването на върховенството на закона? А, знаем, че новият механизъм за върховенството на закона ще замести до сегашния механизъм за сътрудничество и проверка който се прилагаше до сега само за България и Румъния, сега темата за върховенството на закона трябва да засяга на практика всички страни от Европейския съюз. Да, доколкото и на нас, на нас е известно, а... Този доклад, този инструмент за мониторинг ще бъде взет под внимание а, изводите ще, а, ще бъдат включени в а, доклада за върховност на закона, който има, ще има специална част посветена на медийния пларализъм. Благодаря а на тези Николета... наблюдения са важни. Да. Да, благодаря на Николета Дъскалова, Фундация медийна демокрация. В своя доклад а, те отчитат сериозен риск пред журналистиката в България.